أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن راحت الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا مستكبروا عنها مأمنًا جهنم ينامون فتقول لهم مكالمات او داوید اپنزا جرح و, و دورنی بیانید نمکی دا جهنم بیانشو اوز دا دین اروس دو اللہ جلد جرال برو دا کابرانو دا جهنمنا دا محرومتیا بیانگی خریبا ہمیشا ہمیشا کفر اور دا کپر دا اجلان دا, دا جهنمنا محرومت او داگی دا پر ایو نیسان بیان نا اللہ فرمای امن اللہی نکل دبو بیانیاں کنا یکینا نا کسان چکم و زمان دایاتن انہ اینکار کل دے داگی او دے اینکار ایدار کل دے وستک بروان ہا او زان غریبانه دې ایمان وروړي دوه خبرې وګورې یعیدایا دنیا د تلا له توکینه او د کتابونو نه انکار او زمين دانه په منلو نظر نه ښاڼه دې راګي ترېداري نه راکړي پایې عمل نه کړي نه الله دې بارې په سزا لَا تُفَتَّخُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ اللَّهُ اِقْلَاوَ بَنَقْلِشِ هیت جیز لَا تُفَتَّخُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ دروازه دو اسمانو یاو خبر داد دا اسمانو دروازه با ددی دفار نشی ددی ندام اطلاب نرش ده کابیران بفرخیجی نو دروازی و او دبن ده چونکه ده انسان عمل برزی او جکل روح اوزی نو نو جکل ده مسلمان روح اغب اخکلشی نو اغب برا اسمانو تزی او داغن نیت اعمال چی دی اغم برا اسمانو تزی دروازی و تکلاوی گی روٹ تیم کلاوی گی لضرورت مراجعه بهشت مزی برکه اله یصعدل کلم الطيب والعمل الصالح الله کفای کلمیا و نه کامل ابرخیجی ورجی مسلمانانو ته کولا دی, بارا اللہ پر دی او ددی برکه الله فرمای چې د روحونو ته جکل روح کوزي ناګه دروازه نه کلاوی لاند بس صبره سابین کرا ورزش ایا عمل اغبر الان شی برو کی نو دا اغب بد عمل تا ناګه د اسمان دروازه نشی کلاوله ا عملو کراو ورزولش صبره سابین کرا ورزش نو وی کول باندې شب کی ولا لقد ابن عن روايات من رضي الله عنہ اللامات باریزی کارکڑی پاککل سندسا چه کلان، دادو روخ دا پاجر اینسان روخ برا پیجولش و پریشتی پا برا باندن دی نو طول پریشتی دا پوز کئی محا ده کور دا گندر روخ دچاری نو پریشتی و دا پجواب که آگا نو عملی کم دادن ناکار نمیدن که مسلنن جوی دیرانین و دیرانین و دیرانین نوغوللیو خپل امامي پرشتي ونده د ګندم پرشتي دي نورې پرشتي تاسو کې د ګندم بچاره چې زمرا ګندم وي کیږي نړۍ جواب ورکړي بأکبح اسماءه اللاتی کانت یذع بها په دنیا کې ده ده روونه کې ګندم دنیا کې به بدل شي نړۍ ورته جواب کیږي تردې په حدیث کې راغلي چې اسمان د رسول شي او دروازې ټکول شي نو پدایو اغیت دروازق لله ویلیش او دابقا چونکی حدیث و نبی علیه السلام فدلیل که دان الله دا قرآن فلستو پیغمبر علیه السلام و فرمائل الله فتح له هم بواب السماه ولا ید قدون ان جنت حتی یعنی جنج اجنف انتفیع نوشی چانتی یو دا دان لآل آیتنون دا اینکار بین باقیبان ایمان دا. یوسه ګینې مس زاده رته چې کلمردار شي نه دغه روو تم دروازه نشي ګل او یو د عمله تم د اسمان دروازه نشي ګل نو یو کلینا یو خبره د عامه راو ماشي اسمان کې دروازه اسمان کې دروازه او د حدیث نه معلومه شو چې کله ولته کول شي نو پرشتي په دې ولاله نو تعلیمات د چوکیدارانه پرشتي پاتې ژوند قرآن کایو اسمانان سازدنان جو پسمان کې خرک او ارتيان دراږي مطلب ناده غېزان له خبر دي الله جو قرآن کې زموږه لې مونږا وای كاي ولایة دقنون الجنه به مززه چې تک دوه جوړه په کې نو ولایة دقنون الجنه جمل بيسم من فيها الله وي دې جنت ته نشي داخله ترې چه یعنی جل جمل چه نر اوخ نر اوخ یعنی اوخ انا اوخ اگه داخلشی بیسام من خیان و اگه دستنی بسوم کی تاکو تا سوائی سوم و دوائی سوم ورداری منگا دستنی دیستوریت دستنی بسوم وی بوخ دی جنت انیشی داخلی انا بداخلیگی هر کلچه نر اوخ اغا دستنی کس دونی کی نگوزی نتو ایک از ذرکا لتیرشی او دو از ذرکا لتیرشی نیو اوخ دستنی کس دونی کی داخلی گیز اوخ دستنی کس دونی کی داخلی دین مثال اللہ مطلب داری جیتا بتعالیت بالمحال <سؤال> ہوئی <سؤال> یو غیر محال شي چې کار جوړ دی د دې جنت ته نه ممکن سمحال فنون و چې یو ممکن کار یو داسې کار چې هغه کې دی شي هغه کله د داسې خبرې سره او تړي چې معنی نو چې را بي سره دا ومنام نشي کې دي الله یو له بلی چوز د ستن پسنه کې نه نوځي او د ستن پسنه کې نه ورته نشي جنت ته له نشي څنګه چې محال ده چپه هیڅ دیو وخت کې اوس هغه د ستنې پسند کې نشینل ورته دی هیڅ یو وخت جنت ته لې دا د جنت نه د محمود کیا باندې مو پردې ناکر شيخان کوپر options نه مالانه نه نه کوله اته الله د زوی جداد الله مطلب دا الله غیرت الله سکی یار انسان دا چې اړ دي خبره برنامه شي چې د غیرت او د عزت مسله راشي نو بیا هغه استه کو نه ورکشه نجون چې وي تا پیرانو او مشرکان د الله غیرت د الله سره جوړه دی و دې یو د دې عمل ورنه کوي د دې عمل غرا نه او دې خبره ده چې دې و تر لمل مستیات ورته شي د الله چې کوم واسطه کومه لوسه او د چکالا نوی دیمات کل دی نوکویا کدی دا اللہ میرد ویزت اللہ سو چول دی نو دی هیسی وقت دا اللہ میمان آنے وقت نیشن اور دا مثالی ذکر دا یوت رفتہ استن دا سوم دستنی سومی ذکر تقریبا تقریبا تسروخی والوکی سورے عام طور عرب و مشرقی دا عرب و فالاکا کی دا او پدې څېر کې د نورو نلوینې میشي هغه أنت ارغب و اقو غړي نو دی وه الله تعالی د ځان ذکر کوي درسونه پوری راغکار میشي تر انې چې په دا کار هو کېدل شي لهذا د بی جنته تل کې نه نشه په کتابو کې مثال ذکر کوي له استادا کار تر نه پورې انکم چې درسونه په لاس مداکان دې لیکي ګټر څهز مګه اسمان د برابرې ښکارا کارګی نه مدار چې په مميزانه هه پټه بیانې دې ته تعلق دې په حال کې شهر کله یو ممکن کار نه ممکن سره ټولې مدار که ممکن هم مدار دې څه شي نه ممکن ده د دې نه بیان الله فرمایوه کزا نه کنج مجرمین ذکر ان موږ بس کو مجرمانو ته به سزا ورکړو ګاربنانه تبدلاته زاور کوجی یو د دې اعمالونه مونه مبلنی اتله من خبره درانه چې د کفر د جرم د وجنه د جناته هیڅ یو وخت داخله نه نشي لهن من جهنم به حاضر من قومه او ماش مخه د جنت نه محروم دي امصار جهنم شګ چکل زی جہنم شنو اور پسید دید اصل مستقر و دکانی بیان که دی جہنم بیان که اللہ فرمائی لهم من جہنم محاد دید کا پیرانو در پار دی جہنم نا محادو اغا بیستنا را محادو ینی لان دی شیطا ویدگی کارپیٹ بیستنا پر ومن فوقی هم او پانس دینا غواش ون غواش آشیا پتہون کی شیطا ویدگی لکا دین شو جرد شو پردی شوی هر اغشی چه اغا در پاسی خود آیات پا مطلب زان پوید نا مطلب نریجی لاندی بحاد مثلا بستراؤ پاس نجی نمدید اغا پردی مقصود دل تا گیا خاطا بیانوی سنگا چه و انسان تا لاندی بستراؤی و در پاسمی تیو بڑستنی او پڑا اونگی شیوان چه اغاقا بلکل پاوی کی بند شیو بلکل کی بند نو مخدودون داله الله وي دی په اور کې داسره بندي لکه څنګه چې د تا لام بیا ستاره ونی راځي یو باندې لټلې ځکه رنګي هر طرف ته یو طرف ته مو ونت طرف ته او بل طرف ته مو هر جهته الله دې مخاطب بنارنسي جهان او هغه کله نن به تا کړنسي تهول د دنیا لپاره موږ د مشکله آسانوي او الله قديم باندې هغه له ورکو لا وړاندتا زکا ایمان دیترین چه ایداد کا اکرام و سزاده او دیر خلقو باننا لگلن خبرو بانی ایمان لرشی او دیر سزادا زان تیار کی نو دیده که اللہ فرمائی مقصد دا آیات که داده چه بلکل لی بانده بلانده بانده یو طرف تا طرف تا تونو رو گی سنگ انسان تا لانده سکار پیٹ وغیرہ بستر رو گلی او پاس بیم دا پاسا یا ٹینک بی یا سشیب دا پاسا بلکل ندکرایږی الله پرمائی اعلان نه مان نه کوو دامی دا سات زمر که مرکز ژوند وی او الله زندگی او دغه په صورت زمر کې من فوقهم من ومن تحتهم ذلل الله پرمائی د دې د پښتو ذلل آیلی سوره صاحبانی نه او یاند په دې نسې ذلل یې نه صاحبانی نبی ورته د پدله سوره د عذاب شي بودایان مقصد باندې طلبه انشاء الله ځان پوههږي دي چې هر تکي ثوره مقصد نه زنګ انسان د سوری کې پټ وی راګیر وی لاندې باندې یاد کرانګي دور تګی دي لاندې باندې لاندې باندې و موږ وی او باندې او ثوره وځه الله تعالی له باندې تسلیم لیکي په دې ته باندې چې ګویا چې لاندې ثوره چې د نور لاندې او د نور په نور باندې سرې څو وه باندې سوره مذكور نه دي ای خاتمه خدای نه او یاندې بم تبقې او باندې بم تبقې نور الله دې موږ تاسو د او الله دې موږ تاسو خاتمه ایمان لرو د دې پاک کلام د برکت دې وته تاسو وکړو لکه نجوالمین الله دې دفتره زالمان زالمان چې کوم د الله حق وي چې د الله حفظه وحدانیت دیعنی دیعنی و عبادت و عبر اللہ دور بھی اللہ و امون و اکدا سے سزاوات صالحات دا بشارت دی زیر دی مسلمان آمدان آقسان چی ایمان روڑ دیو و آمدو صالحات پڑی دی دیدی که دی شریعت مطابق دی شریعت ترکہ دی عمرت و سنت مطابق نو اللہ فرمانی نا مسکی طور پرے دی نا دیت ترجمہ دی اللہ فرمائی اولائی کاسحاب الجنہ ایمان اون ایک آمال نیک عمال نیکو تموینے کی گئی دو گنا نازان بچکولو تموینے کی اولائے کا اصحاب الجردہ دید پرم دونے مطلع میں آنے دا خوابندان دا جنت کی دباغ جنت والے نے ہم بھی ہاں خالدود ہوتے ہیں بلا چی جنت نموزی نا بلکیاری کبسیر ہمیشہ ہمیشہ نجنت کا مذہب بوردہ ہے حقاقی کے اس تکلیفوں نشتی مطلب دانے سکونت عبادی یا دا حوالے سسٹم دې د بیانې کې بهتري دي یا دا قران سیستم دې د جنت کم بهتري تنظیمات دي نن له دې د برینې تنظیماتو کې به ډېر نشم باندې پاتېヨタ ته وګوره الله نیک اعمال ذکر کوو مؤمنان او دارای مطلب دار یې انکو دارای د پاره نعمت دې ذکر کوو ثواب دې ذکر کوو مطلب دې خبرو کا لا نکلم نفسا الا صال نبالی مقصرین داو ایلائی دنی وجہ ہوئی چه کل اللہ یو آملو الصالحات او الصالحات دو جو نے کہتا ہوئی لیکی یعنی اللہم استحراکی دے چه چان ایمان اور اردو لے دے گئے ہو کی پر حدیش داو دیرو گرانٹ کردے اللہ کرنو ایلائی نقل لیتو نفسن اللہ وساہا منگا تقلیب کی نا چوییو نفسن اللہ وساہا مگر مطابق دوستا داوچ سبرا وسوی وساہ دا هغه چې څومره واش کې پښتو کې دمو وسوایي اورای کوي څه وایي اوسه طاقت لرونکي غوړې نو علاوه چې څومره انسان وسته او دې پولیس دمو قاعده ده ان او نامه متطلب دی دې موږ نه لاس کولی چې په ولاړه نشي کولی شرعیات مناط چې په نار نشي کولی په اړه او روزنه نه نشي سپر کے تقلیم دے بیادے ہونی سی ماشیوم تا مثلا پیور پول لی خرابی لی نو بیادے ہونی سی نو شریعت دیر آسان دے اللہ فرمائی بدی کمم کا پچا بندے بوجھ نو چولے ندن نو دبا واملی سوالی حد دے چونکہ اتران پیدا کیلئی سی دول آمال لیت آمال کو بران اللہ فرمائی دانو کردے نفس انی لاؤ مانگا تقلیقی ناچوی او نفس ایلا اوسع آن مگر مطابق دوست دعاو دعا دوست مطابق اولائی که اسفان دل جنت یعبیه ما بی صدوره ایم ما بی صدوره ایم داده جنت یانو بیان که اللہ چه کی بسکیتی آنی مخیب واللوی جنت دیو جنت کی با حمشی او جنت کی با دغسی ڈهج یا گڑی و روپلی او کشپن اے او یوسو ابن سنا اللہ داکی بیان دے کھا وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمَا اللَّوِهُمَا اُو بَاسُنُ مَا آغَقِنَا وَبُوَسَ وَحَسَدْ فِي صُدُورِهِمْ چِدِرْبَةَ سِنُودَ دَئِكِ مِنْ هِلِنْ دَحَسَدْنَا دَكِنِينَ انا دا بکھا لیکنی دسینی نچتا دنیا کے دی او دنیا ته کې د مبالاتو زړه د مبالاتو زړه چرتا په جګړي رات باندې جګړي چرتا په حل باندې جګړي چرتا په مال باندې جګړي چرتا په سږه باندې چرتا په دنیا کې هوښ او ګینښتا او جنت ته چې دي نزدیکی نو او موږ اس کې باندې ژوند تمياري او چل سره نه یعنی د ژوندونه چی او پر سرکو گینی او دا با ددنیده طبیعت نوباز طبیعت بورن سفاک حوالا دیت ترازی طبیعت سفاک و مراد دی تفسیر خازین تقریبا ماو کتون طبیعت دیشارکن اللہ با طبیعت سفاک زکر دا اصل کی حسد کنا او گوز چی پیدا کی دا با دستن دا دا با طبیعت نا پیدا نری وجه شیخ حسن جان سے بلال غریقی رحمت کی اگر امان دیو تالیبیرمی چی پجنمت کی من اللہ او دلیل ام ذکر کا تالیب جی نبی زر دلیل خامقائی چی نای نای نای نای نکی ندلیل کرنے کے ساتھ امان دیو سی اللہ قرآن کی پرمئی چی وَلَا اُن تِي ها مَا اشتغونَ مُور آیت را دی چی در جنمتیانو در او ستخ معيش لريو ان نار ورته نو که سره په جنت کې نشوار ورمر لري جن سوال مليږي ما هغه خبرې کوي کله کله دا خلک جوړه جوړان د نور ما رو ته دا اصل کې د طبيعت مسئله نشوار نه شی دا د نړۍ د او ځکه انسان په جنت ته کوځي د دند د طبيعت نجikala ذنن طبيعت پر شندہ غنديزونه بدلند افسناوي نو مطلب ناري دل پكين مفسرين نو دا مطلب دا حال کړ چې د انسان په طبيعت کې جنا او حسد دا د غندت طبيعت نه بيلاغي نجikala ان الله جننت دوزينه انسان طبيعت او د فطرت په الله بدل کیه یعنی ها دا په جنت کې به یو بر سربوز جنا او حسد مسافي اعلی ترورين متقين <متصف> يوبله په مخامخ نام نه جوړه د بشاګري او یو بل ته نشه نه دا ترې پني الله مددا خبر ختم دی یو بل سره محبت ته راشي نه الله پرمې و نه ځان اما په سوره ابن الهرم مم هو اسلام شي چې دې په سینود ده کې منع ال حسن او د او دا ورکړل ویل نو مو پلسيرات لکه چې کله خلک کولی سرات باندې تیروي کولی سرات بیا مې د ترسیلې بیانو چې کله کولی سرات باندې خلک پوریږي نورم به کار پد کولی اخیری سره باندې الله مجلو د دې چې د کولی سرات په اخیری سره باندې یو بدلې و چې چا یو سره رسول وګړي الله مجلو मतलब دل علی الف و چر پی سی والی پی سی او بنی په دې نه کې برابر دي ته چات ځا په سره ورکړه هلته دا خبره مطلب دل جال تک جاسوسي یا دل حق بنی کې چې جو جزر میکانی مضافهونهونه و پس کولی شي بار نو چې کله په ګلې ځان باندې پوری ودي کم وګرځي نه ګناونه او په جهنم تک تاول نو شي پوری وته او چې نو التاکی برنو بیکار داوشی درکولی سراد کارتیوی سراندی چه دیو پلیو پردیوازنی مطلق ایسالی مامنات بحل کرشی درم بیا آگی جننت ته چه کلا جننت تورزی نو بیا اللان سودی رکلی دی چه در دروازه بانی دو چی نیو چی نی سر بدا کروشی او استعمال کی نو آگی سر بدا کروشی د دیگی آگا کمک کینی او برزنن نړه د خاطر نشي چېګه مې کینی اوروز نه لري نامه وسي شي اذن شي نو څخه دا نه چې یو بل نه بدلولي بووس خسرت د کمشي وتا سماي بيان طبيعت بدلي کینا ځکه کله دې جنت کرا شي او جننه تور سي ګنده هغه الله ما سږي نکلي دا هغه په وا کې یو ونل دروازه کې اودامي ځلان دې دوي نه دچيني را دي نو چې کله د یمې چيني نه دي ګوس کې مردې دې سينونه باندې غوږ او حسد ختم شي او دا د شراب په کوور ولیکي صحیح او پټو ما باندې مولا چې کله کولم نو د دې په مخونو باندې باید لازم ترو ټولې پیداجي تر ټولې ځوالې چې کم د جنت د نعمتونو تر ټولې ځوالې په تل کې چې کله به انسان نعمت والے خوشاله والے د حالت شکل نه بدل کېنه نو جنت کې بملا په مخ باندې یو داسې کیفیت پیدا کړي چې درون تا نواله دنيما تل نه دا الله سره باندې په دې په بدلنه باندې د کټه راشي نه دا کله کیږي کله له استراغ باندې ګورځي قاملات صفاجي هغه کڅرګو زو کسټ تمشي بیا جنت دروازه ته ورشي نال تا او مشکل کې الله دا حس خاصیت نه کوي چې نه یې خپل بدل شي ادم یې سره وویل چې بیا په جنت کې ځي یو د بائی کی بنان یا ردین آلان کارو دا مطلب نا زاہری مطلب کچھوں کو اتباری با پنیر کراوالی لام بوگوئی دا مطلب نا تجری من تحتیل آلان تزیل آلانی بوگو بائید زاہری اکواد قدر کری تجری من تحتیل آلان ہار ردین جلان بوگوئی تو یہ سرائی بوگو کراوانی نا کو مطلب دیا تکلیف کی کنم دا مطلب ہم نرے او دا مطلب ہم نرے مطلب لام مگا کے نوال مکسو بورو ننکی چپس مکا کی با تبا بور روالی اوال تبا بور والا برا والی بور والا بیر تدا قبل نشد ندر ایلان جی مطلب ندر د جلان دے یاد ایلان جی جنر کی ایلان جی اما نمیان مطلب کونی شاگی سر ایلان جی او دا ایلان جی سر اقواتی او طرف تے گیا نوی لان جی مطلب دا اوال کا اوگو فضاق اسی کلاؤنگی دان با نوانی نوکو تسید اکین او سیده بزیدہ دا اللہ دیو کانون زهنی کنومنی مجھے کالا اللہ شای انشاءاللہ روکا منو حد کی بدا تکی نو لان دا ماندب لان نیماندب یعنی جانت کی دمان یاو تردتا یاد ونو لان دیج ونو سرہ نو بازی دو ونو لان دیبات کو پسرینوی تحت اشجار ردی دو ونو لان دی تجریم تحت ا وحمد دا اللہ <سؤال> دا براہ حدانا لعذان چه خویم مندر او رفو دیگنے مکنون ورالتکی برچہ حمد اور حمد دا عبادت دا عبادت صرف بطور شکریہ دیگن بطور اللہ زد و خوشحالی لتا عبدین دیگنے مسئلت بدان امینو او اعزاب رکا دنیا کے عبادت خوشحالی ورالتکی بطا بطور شکریہ دلیر دا خوشحالینا بدا اللہ تعریف ہوگی الحمدللہ اللہ دا بی محمد او تاريخ ته طول تاريخونه دي लाख लाख شکر دې ليل الله الله लाख लाख معنا دې نک او بچي علي ابن استر اكيله دې علي ابن استر طول حمدنا تفصیل دهغه د معنی د بکل زميې او معنا ما سم معنا په چي مونږه راوړل ټول له هاذہ دي نه معنا یو د حیرت معنا د کودل که د خړل ګوټې کم ځل ته دات بته شي اره بته شي به راځي ترې اذین معنا دا چې دغه د رېسکل کې نه چې ګوټې کوڅ کې څه ولته لا نو جنت ته ورسو الحمد لله حمد دانا د پر هدانا جيروي رتو جو مکال هذا دين مدينه تا دي جنت كما كنا ننمو من دان لنا ته ديا چموږ را سيده نه ويده تا مونته لو لا ان هدانا الله ترمن تقل التلاق جنن ذلك مونته ان هدايتنه وكري اللهم توفيق لهدايتنه وكري لاري با تنه هودي دي جنت مونږ را سيده نشو لقد جاء رسول ربنا وراځه کوم دا <متحدث> دغه وایم ځکه هغه وکه چې راتيان کم پیغمبران موږ په دنیا کې راغلی نو حق سره راغلی چې کم پیغمبران راغلی په سره راغلی راغلی خبره حق دی نو موږ چې اوس راځه جهان نن کله بیا موږ مترهږی راځه پیغمبر خبرې حق او چې جنت بلش خوشاله وي بیا موږ <متحدث> د پیغمبر خبرې نو موږ نه عمل کوی زه نه ده حق سره پیغم بران درم زمون غبیر حق کې په حق خبره سره ونود ان تل کوال جنه دې بلا خبرې کې چې جنته داخلي لا درو رسول کدي کې وتا او رغبه و تاسو شي اعمال چې د اواز رسول ته سلام علیکم تل کوال جنه دا الفذر روایت حدیث پرشتا برانشی عوضی بانی بلاول سلام کی او بیا بوتا اشارو کی تل کم الجنه اشارو با او خادنی او غیب کو ذکر کرده جداغا وقتی بده جنت کی دن ده واللہ والا جنت تن بار دی جنت دن او ما کبت الحمدللہی لذی ادانا پتلگی جداغا وقتی بده سی جنت کی نو پرشتا با آوازو کی دیتا با آوازو کلشی ان تل کم الجنه تو دکتا جنت چیدے پوری ستموہا دا تانسو تا پا میراس کی در پیشو بیما کن تم تعملون تسبب ددے چی دنیا کی تاسو مسلسل عمل کو دیکھئے جو ادھرے خبری وارو یو دانے چیدے تاکی لفظ دا میراس استعمال شو دیونے تلکا جنت اللہ تی کوتی دا آغا جنت لے چیدہ تانسو تا دا تانسو تا پا میراس کی میراسی و تولیو دے یہ یو پنیدان ہوئے گا نو دا بو مرحل سے بریوائیت تے پیامبرلہ السلام تو سلام پرمائی چھی انسان دا ما من احد ان اللہ ولہو منزلن پن و منزلن پن نان اس یو انسان نشت دا قدر پارا دو منزل یو منزل پا جنن کی ریز ہے یو پسا کی ریز پوڑ کر نو کاکت چکنے جہنم تلن شیف و خ ان ال کافر فانه يرث المؤمن منزله من کافر ورته لښنه ده هغه جنت ترلاسه بچته پاتې کیږي میراث مسلمان د بچی او کافر چې جهنم تلل شي نه د مسلمان چې کوم ځای جنت کې او جهنم کې نه جهنم کې چې مسلمان کوم ځای او د جنت تلل نه هغه په میراث کې چند پاتې شي نوګه یګې د میراث نظر ته یو بل ته بدل کې پاتې کیدی لیست څنګه یو وارث مرشی اف یو مورث مرشی دا بدل کې په خپل زبان رسول وی وارث دی نو مطلب دا نه چې دا په بدل کې پاتې شوی نه دا کار نه چا دا مسلمان دا یو مطلب او باز مفسرینو اغه دا خبره کوي دا چې میراث خلک نه چا نه نو کافر تم خده مل بلی ام واتون غیو آخیا یا حدیث کی مراجی پیامر لے سلام روایاتو نم معلومی دی او د کرنگی دا قرآن نم معلومی دا کافر مثال نمبر دیزا قدی اللہ او مسلمان تا اللہ جو اندے ویلی من كان نحیت اللہ و دا جو او کافرانو تا امدے ویلی دی کافر کو مثال نمبری دی نو چدے جہنم ترلو دې ملش جهنم د له دې مل دی په اگر چې آزاد بسکی ان چې دې کله په منځله د مل دی او دغه غزا په جنت مسلمان تفاشه مسلمان دغه منځوبه غواري سورځي دغه دغه په جنت کې چې باندې شو مسلمان تفاشه مسلمان په مثال د ژوند دي د الله په دې باندې او قات په منځله نه نو باهم ها میراستو دا اللہ دیتوری ہوئی چه میراست دا سنوی میراست که درین ما خبر اداری چه میراست دا انسان نا واپسا وستیشی ماسلان دے اوپس کلار مرشی و پورا جیدان دا دپا نو کال با دیا دا دیا دا کبر نروکی خپل گیاں واپسوالی دا سنوی کنگی لیگا پوز پوز دا سجی ملوشی دو پاسی غیره یا تیاری توڑ دا پسی لاکشی دا دا ترانګه چې انزام جنت تلل شي غیر اختیاري تور نظر پی سی ور کړی دي ځان تړګره څنګه چې میراث پېراتي تور پاتشي دا ترانګه جنت باندې تړاتې نه شي اوس اشکال لازم چې توا چې واستاني خاراتې پی لوږه الله پرمای په تعملون پس وبال دا اعمال چې دنیا کې مسلسل هول او بل اشکال بيدام راځي چه حدیث کی راجی پیامر اللہ علیہ السلام فرمائی لئے یا دخول الجننت دا احادن بی عاملی و برحمت اللہ حس یو انسان جننت دا فقل عامل نشی داخلی دا که داخلی کنو اللہ پر احمد بانی با حالانکہ قرآن ہوئی بیما کون تم تعمل پس سبب دا آمی دا جننت ہے کتا تو دنیا کسو کل عامل حدیث توی نشید لے او ہوئی با عامل سرد دې د ټولې د نړۍ د راځي ها اينه زړه دې دکرا چې حدیث یو او قرآن بل زوي تر دې ته بیا ځان ټول پکار نو یو جواب وړاندې چې دل کې جنت ته دل ځل نه کړ په او بیا جنت کې مرتبه چې کېږي چې څو بوچته مرتبه کې څو ګړنه مرتبه کې د احمد رسول ندل الله پر رحمت کړ جنت مینا دې د پر رحمت او مراتب یې نو یہ جواب دا ہے عدویت جواب موپسری ندادی اشکال لنا کرا چھے انسان نیک عامل پر ندادی چا پا توفیق سرکے دا اللہ پا توفیق سرکے نو دا نیک عامل پر انیک انسان بندی دا چا آدھیا را دا را چھے کل ادادی دا اللہ پا آدھیا دا اللہ پا میرا پانا ہے دا اللہ پا نیکو نو چا دے جندت اللہ نو حقیقتن ویختہ جوڑے د اعمال تو دقیق الله ورکل الله جنت تبوت و ظاهری جو ورزاله اعمال ذکر لګل نه الله ورزاهی تو په ما کوم عمل ورنه حقیقت ویختہ ووره چې دانه اعمال بدره نه لایق شان نه نو حقیقت دی الله په جنت تا ظاهری تو اعمال ذکر لګل نه قران دل تک د ظاهر مطابق الفاظ ذکر کړي او حدیث کې پیغمبر علیہ السلام حقیقت بیان احمد اللہ علیہ السلام کو یہ حقیقتاً اصدق نہیں تھے قرآن کو ظاہران ظاہری کو رامہ دکھڑ دی دوہ دوید زاہر آمال مطابد تک جننت تاؤسو کا دار دیش بست این اللہ لینہ ایک انہاں کسان کردہ بھو بی آیا چنا چینکارے کڑ دے دایا تنہ دموں دان وَسْتَقْبَرُ وَسَانِي مُوِقَنَا لَذِي آنْحَارَ ده ایمان روڑو لنفذیبان ده لاتو خد ده لأوک و لأوبنك رشی لهم در دفاران ده دی آمال و ورواه دفاران ابو وابو السماعی دروازی دان پانونو وَلَا يَدُ خُدُونَا جَنَّتَّا وَذِي بَدَا فِلنَشِ جَنَّتَّا حدا تردی فوریه لجن جملو چی داخل شی نروخ پیسن من خیات تاغسون بستنکی و کذالک هم دکرنگی نجزی المجرمین ممسزاور کوم مجرمان و نکفردان چی کم تاکران دی مجرمان لهم دویل پارا من جهنمات جهنمنا محاجن بستر بی 10/4 اجرت چه او مراد غدا ده د پاس نفر په اور هغه باندې وکذاله کوم دا قران دی نه وروانی مين الله من جزاوته او سزا ورته ظالمان او تا والذین کفانا من لا نُخَلِّقُ نَفْسًا إِلَّا وَهِيَ تَعْلَمُنَا وَإِنْ تَنَوَّأَنَّ إِنْ تَنَوَّأَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَجْهَهُ حَمْدًا مُطَاعِكَ وَتَوَسَّاؤُ أُولَئِكَ الَّذِينَ فَطَنُوا لِكِتَابِهِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِي الْجَنَّةِ وَرِضْوَانٌ خَالِدُونَ فِي, في جَنَّةِ حَمِيشَةِ وَنَذَرَنَا اللَّهُ مِنْ بَابِهِ مَا أَغْسَرَ ینعلین بکینه او حسدنا تجری و بین باب من طه دیبلان د پندروزینا لنهارو نهونه وقالوا دی بو وای الحمد لله تول تاریخو ندير الله لپاره الکو جاء ذاته هدانا جنه رسولو لهادا دیتہ واما كن نو مونږه نه د بیا چی رسیدلې مونږه لاولا ان هدانا الله کچره هدایت نه کړې مونږه الله تعالی لقد فتحك راجا رسول ربنا رجل يوتي اندر اندر بمدا بالحق بحق سرى فحق اور یہ تمو عامرات کی درپیش ہے تا بتا با دماغ کو تم تحملو بسبب ده یمان کو تم تم عاملہ تا مسلسل عالم دنیا کی یا من یعنی امامری کریم خپل نام دی موږینه مډوسه یعنه چې کوم جنات دی متنه ذکر شو هغه چې الله مالکم مجبور دی او ستامر باندې باندې هغه یانته باندې کومه کله کې ماده وسیګور